KALAČU RRAJALI SNAČU ALHAYAĆI AKMARU ALLAYALI MANHARU ALHUDAĆI AKMARU ALLAYALI SNAČU ALHAYAĆI AKMARU ALLAYALI MANHARU ALHUDAĆI Tazalusubati وصارu bidahti Nashidha الحayate وصارu bidahti Nashidha ركن الهوان وعادت قوانا بعزم الاباط وعادت قوانا بعزم الاباط من تسمع وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من شراما العمر يمضي ورا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر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 Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đalla ve Ala, koga naš gospodar uputi i naprave put zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Sjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Đalla ve Ala i da je Muhammed, aleyhi salatu wa selam, posljednji lao poslanik posla sa istinom. Uzvišeni plemeniti gospodari je kazao u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojite sa Laha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikumu wa rahmetullahi wa brekatuhu. Zahvala Laha koji nas je poživio, sakupio na omu bareć mjestu da nastavimo govoriti o njegovim temareke letala veličanstvenim imenima i značenjima istih. Prošli put smo govorili, govorili o jednom od velike Allahovi subhanahu wa ta'ala imena, a to je bilo ime... Znate, hak je reci. Stija. Paču. El barru. Dobročinitelji. Allah žele va'ala tako da smo posvijetili dva predavanja a smo da je tema toliko opšina po pitanju šta se proizilazi od sp plodova spoznanje tog veličanstvenog imena, da bi mogli pričati naći na više, odnosno više predavanja posvijeti tom, tom velikom veličanstvenom Allahom Tebarek i Vatala imenu. Začeras također dolazi jedno od velikih Allahovi Tebarek i Vatala imena, imena koje vjernici voli „ Volje je čuti, naravno voli je sva lahva Tebareke Veteala imena čuti ali značenje koje proizilazi iz ovog imena vjernici se raduju zatim se smira i ulijeva ispušta u njihova srca čini ih radosnim sretnim zbog čega? Zbog nade u ono što je kod lahva Tebareke Veteala od onoga što je uzvišeni i obećao svakom vjerniku A to je svaki onaj koji se pokaje i vrati Allahu subhanu ve taala, Allah dželevala mu obećava oprost, oprost i pored toga prima njegovu teubu, pokajanje. Što znači da ime o kojem ćemo večeras govoriti je et onaj koji prima pokajanje. Robova svojih ili primatelj pokajanja ili jedini kojem se ljudi kaju, stvorenja kaju i traže oprost. I ovo jako bitno značenje, da je on te bare keletala je jedini od koga, ili od koga se traži oprost, kome se kaješ, koga moliš i kome se ponizno, ponizno obraćaš iskazujući sve svoje grijeve, sve svoje mahanje, sve svoje pogreške koje si činio u toku života. I ne postoji Neko na svijetu Niti od odabranih meleka Niti od odabranih poslanika Niti od evlija U očima ljudi Posebnih ljudi Dobrih ljudi Da može neko zauzeti ovo mjesto ni da pripada ovo mjesto Jer ovo pripada Isključivo Allahu Atauvaab Onaj koji prima pokajanje I onaj kojem se ljudi kaju Stvorenje koga traži oprost, a on nakon što primi pokajanje je arhamurahimin, milostiviji, najmilostiviji koji nakon toga oprašta svakom onome kojemu se iskreno vrati i iskreno zavapi i iskreno stane da zaista traži istinski oprost od svoga gospodara. Pa ćemo iz ovog večerašnjeg predavanja uvidjeti velike fule u vjerovanjima mnogih ljudi danas, prije svega i židova, i kršćana, i onih koji se pripisaju umetu poslanika sallahu aljihve sallame, u onom trenutku kada ovo prepuste stvorenjima, kao da je ovaj oprost makfiret u rukama stvorenja. Što u njegovom slučaju nije tačno i što je nakaradno tumačenje, neprihvatljivo, neispravno jer ovo pripada uzvišenom Allaho Đerlevala, stvoritelju stvorenja, da se on ponizno moli, da se njemu ponizno obraćaš, da od njega tražiš i oprosti makfiret, a on jedini raspolaže mogućnost da ti oprosti, da ti se smiluje, da tvoje pokajanje primi da te na kraju krajeva nagradi veličanstvenom nagradom. U jeziku teuba znači, draga vraća, povratak. Vraćanje Allahu Jalla v'ala, ostavljanje grijeha. Znači da nešto ostaviš i da se vratiš. Da se vratiš. A ovdje kada govorimo o teubi, govorimo da se rob pokaje, je tubu ila Allah. Da se vrati Allahu Jalla v'ala, pokornosti Allaha subhanahu wa ta'ala, kako kaže imam nebavi za teubu, da znači povratak Allahu subhanahu wa ta'ala i napuštanje onoga na čemu si, od loših postupaka, lošeg puta, loše staze na kojoj si. A to su grijesi koje činiš. To je istinska teuba, to je istinski povratak Allah subhanahu wa ta'ala, da se maniš, da ostaviš sve ono na čemu si ostvari stvari sa kojim uzviše nije zadovoljan. A vidjet ćemo znači, šartove, teube pokajanja, odnosno uslovi da bi teuba bila primjena koju ćemo ako boda, kazati drugi put. Namjeravamo i planiramo ovo predavanje će o veličanstvo imenu da imamo dva predavanja, a ako ne budemo znači, imali, nadoknat ćemo nekim drugim Allahovim subhanuvatara imenima koji ukazuju da je on subhanuvatara koji oprašta i prašta grijehe svojih robova. Za čovjeka se kaže čovjek koji se pokajao, pokajnik, Danas kažemo pokajnik, ali pokajnik mora biti isključio pokajnika Allahu džel levala. Da tražiš oprost da se kaješ od njega, subhanahu wa ta'ala, ne od ljudi, da bi se njima dodvorio. Jel, danas mnogi se kaju, pokazuju znakove pokajanja, kako bi drugi imali lijepo mišljenje o njima. Pokajanje mora biti iskreno, mora biti radi Allaha džel levala o njegovo ime, isključivo njemu. Jer, kako kažemo, tauba ima značenje povratka pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, dok si u nepokornosti, a svaki tvoj postupak koji je u suprotnosti sa Kur'anom i Sunnetom poslanika alihi salatu wa Selam ostavljanje, znači, takvog postupka automatski ukazuje navraćanje u pokornost uzvišenom Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Tako da je to istinska tauba da ostaviš i da se vratiš Allahu, Allahu subhanahu wa ta'ala međutim kada se kaže Wallahu tawwabu da je Allah ala, taj koji opisan tawwab odnosno Allah subhanahu wa ta'ala prihvata i prijma pokajanje znači osobina se može va, imati kod ljudi da budu opisan da su tawwab ali to znači onaj koji je taib ila Allah je tubu ila Allah koji je pokajnik Allahu, koji se vraća Allahu, koji ostavlja nepokojenost radi Allaha subhanahu wa ta'ala, a Allah je tawab koji prašta mnogo, koji prihvata pokajanja, i to pokajanja Habibi, kada razmislimo i promisu o našim životima, koliko puta Allahu, astagfirullah, Allah, Allah, dragi, oprosti, smiluj mi se, pa se ponovo vrati što grije. Samo kad bili iskreni, a to možemo samim prena sebe u mislima, da se malo povratimo, da pomislimo koliko smo puta iznevjerili i pronevjerili naše obećanje dato Allahu dž. l. da se neću više vrati na isti igrije, a šetan se poigrava sama, poigrava sama pa nas uvijek pobjedi različitim metodama, neka može istim metodama, ali se mi propustimo, toliko smo slabašni i slabi, zato se mora čovjeko slaviti na Allaha dž. l. koji je znači moćni, jaki i snažni i od njega tražiti pomoć protiv šetana, Jer šetan uvijek kovala, uvijek vreba i uvijek pokušava to odvrati od pravog puta. A ti si taj koji se boriš i kaješ. Allah džela ovakviva pokajanja. Jer to iz njegove neizmjerne milosti, njegove neizmjerne dobrote prema nama. Jer subhanahu wa ta'la je u mogućnosti da nas kazni za svaki naš učinjen i grije. Ali ćemo vidjeti znači značenje u ovoj iličanstvenog imena. Allah subhanahu wa ta'la kaže u suri Glafir u trećem ajetu qafiri zanbi wa qabili teub <tawb> Allah džele vala opisuje sebe da je on taj koji prašta grijehe koji oprašta grijehe ali isto tako koji je qabili teub koji prihvata i prima pokajanje jedini znači koji oprašta jedini koji prihvata jedini koji hoća kada hoće da prihvati a kada neće, neće prihvati tvoju teubu va ti to izgovarao hiljadu puta dnevno razumijete načela jelevala ali obavezan da prihvati tvoj tvoj teubu kao što smatraju muatezile oni kažu da kada se čovjek pokaje obavezan Allahu subhanu te onom prihvatiti teubu a mi kažemo yagfiru liman yasha ve yu'azzub man yasha Allah oprašta kome hoće I nakon njegove teube, makar ti va'apiju dozivao Allah džel levala, obraćao se, kajao se, Allah subhanahu wa ta'ala oprašta kome on hoće. I nikoga ne može primorati, niti ga ko može obavezati da on prašta. Ali on subhanahu wa ta'ala obećao da će iskrenim pokajnicima primiti njihovu teubu, njihovo pokajanje, što mi vidimo da je to radosna vijest i velika vijest. Velika vijest i od Allaha dželejvela i od poslanika Muhameda sallallahu alayhi da je opečao stvorenja koji su inače slabašni, koji čine mnogo grijeha, raznose vrste grijeha, ali on subhanahu wa taala svakom onih briše grijehe. Nekad može biti jedna teuba, jedna teuba iskrena iz srca, ta koja će biti سبب opraštaja svih grijeha. A nekad čovjeku je znači potrebno da pobraja i nabraja, da se prisjeća I zato neki kada govore o teubetu na su o teubi koja je znači, istinski prihvaćena kod Alaha Đelevala, odnosno o istinskoj teubi onoga koji se pokaje, koja bi trebala biti prihvaćena kod Alaha Đelevala, kažu, a ima preko 23 mišljenja učenjaka, jedni kažu da je to teuba tako istinska i iskrena iz srca, I obećanje veliko da se nikada niješ vrati na ono što si činio kao što mlijeko ili izguženo mlijeko iz vimena nikada nije u stanju da se vrati u vime. Takvu teugu Allah Želešanu tražio od nas. Kada kažu vjernici pokajajte se Allah istinskom teugom. Istinskim pokajanjem. Zalište mlijeko, da li si kad može vratiti? Znači, to je tješko. To je tješko. Ko je stanju? to bi značilo da su ljudi nakon teube bezvješni, jel? Tako da imamo da je daleko mišljenje, da je bi bilo prihvatljivo u šarijetu, nego se hoće kazati od one strane učinjenjaka koji su kazali ovu stvar, da je to primjer, primjer vrste grijeha. Da je istinska teuba, ona teuba kada se pokaja za jednu vrstu grijeha, na primjer od bluda naozumilo, razumijete? Kada se čovjek pokaje, znači, on može nakon toga da ga šeta zavara da radi druge vrste grija. A se ovaj te oba, znači, ovdje kod njih isključivo odnosi na tu vrstu grija. Od toga se istinski pokajao i nikad se nećeš vrati. Ali ne znači i da nećeš rad druge vrste grija. Jer niko nije bez griješa. Svi smo mi ti koji griješimo. Allah Subhanu wa ta'ala voli koga? Tawabin. Oni koji se mnogo, koji se mnogo kaju i čiste druge strane ova draga braćo, ona ibadet. Ona je ibadet, o tome ćemo govoriti naredni put. Ona je ibadet jer su vjerovijesnici mnogo činili iz tikfar i teubu. Allahu džel nevala, a nisu griješili. Počinjaci obrazlažuju i pojašnjavaju da je to ibadet po drugih ibadet, a doslovima ibruta ime kaže jedan od najboljih ibadet, teuba. I stikfar. Znači, zašto je posl. s. u hadisma koji e, pokazuju njegove skupove sjela, u toku jednog sjela prevešeno 70 puta je stikfar donosio, a u toku drugog stotinu puta? A posl. se nije griješio s vanom. Znači, slavio i veliča, odnosno zahvaljivao, približavao se Allahu Subhaneu Avotara i stikfarom i teubom. I zato je obavezan svakom jedniku teubu da čini Ma kari mogri, znači kardzatićina, ne znači da se svati sam, e, pogriješio sam, bože daj mi oprostim, nego töba. Ovijek u svakom trenutku čovjek je potreban da izgovara, da tražu da laha te bareke, te bareke betaa. O veličanstveno ima Allah džele vale, se spominje na najdanje smjesta u Kur'anu. Na najdanje smjesta, prije svega u suri Bekare. U 37. majn. Allah Jelushanu kaže فَتَلَقَىٰ أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Adam je primio neke riječi svoga gospodara, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prijevodu značenja pamu Allah Đalla vala oprosti A nakon toga što mu je Allah Đelešanu oprosti, opisuje sebe gospodar svjetova, da on jedino pravo ima na opraštanje. Pa kaže Innehu uatawabur rahim. A zaista on taj koji prima pokajanje, koji prašta i koji je milostiv. Jer kad se kaže tawab, ima znači značenje da on prima pokajanje i da on prašta. Prima pokajanje i prašta. I da je on neizmjerno Neizmjernom milostim. Zatim na drugom mjestu, u 160. majtu, u istoj suri, Allah Đelešanu kaže Illa allazine tabu wa aslahu vabajjenu I ovo jako bitno. Zatim kaže Faulaike atubu alaihim wa ane tawwabur rahim Osim oni koji se iskreno pokaju wa aslahu istinski se pokaju i poprave svoje stanje vabajjenu I oni zaista istinski pokažo svojim postupcima vajnštinom, da su oni ostavili, da su se pokajali i vratili allah te bareke wa ta'ala, takvima će Allah-u tebarek wa ta'ala oprostiti, odnosno, tisi, tisi, tisi, takvi su se istinski pokajali Allah-u subhanahu wa ta'ala i završava, a ja sam taj koji pokajanje prima i koji neizmjerno milostima. I o ćemo govoriti, inša'ala, možda naredno put, da nekada tauba mora biti javno ahim. Znači Teuba nije samo otići u čošak i kazati Bože, uprosti mi. Posebno znači, Teuba zavođe kufra, nevjerstva, novotarije, zabude, ljudi koji, za kojima se drugi povodili. Oni koji su iznosili laži svojim perima, svojim jezicima, na javnim mjestima, javne ličnosti. Zamstna televizija izađe nekoj baci nije iz šumhi, razumijete, nije iz riječi koje su teške, koji su veliki grijesi ili riječi koje izvode iz vjere i na kraju ili poziva u zabudu smatrujući da je istina. Nakon toga on svati da je to zabluda. Ali je stekao mnoge ljude koji ga slijede. Razumijete? Danas koliko takvih ima. Što se drugi povode za njima. On se pokajao. Ali oni ne znaju da se on pokajao. On misli da je njihov vođa na istini. Razumijete? Taj vođa mora izaći javno gdje god priča o gluposti. Gdje god, znači, iskrietao Allahove riječi, gdje god od udarao od puta Selefa, mora kazati na takvim mjestima, da se on odriče tog puta, te zabude na koju je bio, i da se kaje, i da se Allah uđele vala vraća kako bi osvijetlio put onima koji su ga slijetili, odnosno oni koji su mislili da je ona istin, pa su vidjeli da je on sad dobio argumente, dokaze, vratio se istin, da je bi oni prihvatili. Razvrijete? To su jako znači, velike stvari velike stvari. I oni moraju, znači, oni koji pišu po novinama, po časopisima, kada se pokaju, moraju kazati, odričemo se svi naših tekstova na tu i tu temu, koju su, znači, udarali od, od puta Laha Tebare, koja je tale puta sudbeta poslanika sallahu, sallahu aljih, veseleme, svih knjiga koje su ostavili, sve knjige koje su pisali, da se jasno odriču toga kako ne bi došle mase nakon njih, nakon njihove smrti, ne znajući da se pokajali, a se prihvatili kao što su veliki učenjaci u meta. Pokajali su svojih novotarija koje su slijedili, a za u toku života, znači niz godina su to čvrsto držali se toga, tome pozivali, na kraju se pokajali. Danas vidimo mnoge mase se drže njihovih govora, a su u onim stvari se pokajali i oni su to obznali u svojim knjigama drugim, ali do nisu došle knjige. I onda, znači, oni imaju opravdanje. al da to nisu ravni, ne bi imali opravdanje. Jer su ostali ljude u zabudi da lutaju. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Tauba, u 104. ajetu, Zar oni ne znaju da je Allah Đelevala jedini koji prima pokajanje svojih robova. Jedini, niko drugi ahid. Nemaš pravo doći meni, niti ja, tebi, niti većim od nas, niti manjim od nas, niti sličnim nama, da kadaš oprosti me, ja sam pogriješio to i to. To je kad se odnosi na moje pravo i tvoje, naša međusobna onaj prava u redu, ali pravo kad se odnosi prema Allahu Đelevala, grijesi koje su učinio, su učinio prema Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, jedini ko prašta, jedini ko oprašta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَيَهْهُذُوا صَدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ I on jedini prijima tvoju milostinje koju udjeljuješ. On jedini, znači njegovo ime daješ, jedini koji će to prihvatiti, jedini koji će te nagraditi za to, a on subhanahu wa ta'ala, jer na kraju se opisuje onaj koji prihvata pokajanje, onaj koji oprašta i koji neizmjerno, neizmjerno, milostiv. Tako da vidimo, znači, ove ovaj riječe Allaha Jalla kada kazuje i kada se opisuje veličanstvenim imenom. Zatim u suri Nur, u 10. majte, Allah Subh'ana wa ta'ala kaže, i ovo jako bitan ajed. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ A da nije Allaha Aala, dobrote prema vama, I njegove milosti, i njegove milosti, pogledajte. Zatim kaže, وَاَنَّ Allah <اللَّه> I nakon toga, zaista je uzvišeni Allah dželevala taj koji prima pokajanje, koji prašta i koji je mudar. suhan Ovo ćemo mi govoriti zašto je došlo Hakim nakon njegovog imena, da je on Tawwab. Zašto je došlo Rahim nakon njegovog imena Tawwab. Pogodajte, Allah što kaže, a da nije Allahove dobrotije prema vama i njegove milosti, i da on, subhanahu wa ta'ala, nije taj koji mnogo prima pokajanje i mnogo prašta i koji je mudar u svojom tome. Vidjeti ću kakvi su plodovi rezultat spoznaje, malo da se svati da se on razmislio kuranskom ajetu i da je on mudar u tome. Zašto je on takav, subhanahu wa ta'ala? Zašto je neizmjena njegova dobrota? Zašto je neizmjena njegova milost prema robotnoj? Zašto je mnogo praša, Ali je on mudar, završan, on je mudar u tome. Nekada se ta mudrost može dok učiti, da Allah nadahne učenje, da dok uče određenu mudrost, a nekad ostane, znači nepoznata ta mudrost. Ali mi ćemo na kraju spomenuti neke od mudrosti koje su učinjavanci kazali. Značaj, kada se odnosne Allaha Čelevala, ovo ime znači Allah subhanahu wa ta'ala At-tawwab, Ebu Ubeide rahimahullah kaže Inna hu, hu tawwab zaista je on taj koji mnogo prašta i koji prima pokajanje. Pa kaže, on je taj koji prašta i prima pokajanje robova. At-tawwab, ostvorenja, znači kada se na ostvorenje, je ona osoba koja se pokaje za učjenje igre. Ja Čela Čelevala je taj koji prima pokajanje koji prašta grijehe, nakakvi oni bili. A kada je Tawab, kada se odnosi na stvorenje, onda je to osoba koja se kaje za učinjeni učinjeni grijeh. Zatim Ibn Dharir rahmetullahi alejhi kaže: I je "Wa anna Allahu tawwabur rahim." Izaziste Allah dželle vala, taj koji mnogo prašta i prima pokajanje i neizmjerno neizmjerno milost pa kaže o značenju imena Et Zaista je uzvišeni Allah primate i pokajanja svakog onog griješnika koji se pokaje od grijeha izostavljajući kaznu prema njemu. To je jako bitno. Prima pokajanje, a u isto vrijeme izostavlja kaznu zbog njegovog vraćanja, pokornosti Allahu te bareke velala nakon učinjo grijeh. To je sebe Tvoja teuba, tvoje pokajanje je spati za teba, ni za drugog. Allah Želevala odlaže, ne ubrzava, znači, ni ti kažljava. Ako ostaneš na toj teubi, razumijete, bit će spašen, neće, Allah će vam kazniti. Al ako se vratiš ponosi, ponova u opasnost, ako se vratiš na grije. Ali ova teuba, ova teuba je zaštita, zaštita da te Allah neće neće kazati. Zatim kaže, kazali smo ranije, znači, u, u, u drugim tekstima, u drugim mjestima, da je teuba ostane roba povratak i vraćanje pokornosti Allahu Subhanehu Subhanehu Wa Ta'ala. Vraćanje onome za čim je On Subhanehu Wa Ta'ala znači, zadovoljan. Kad se pokaješ od grija, odnosno da ta teuba tvoja znači da se u automatski, znači u potpunosti ostaviš to ali se vraćaš u zadovoljstvo Allaha Džele Vala, znači dijela koja, za kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, a to, je, to su dijela koje on subhanahu wa ta'ala voli, i ostavljanje svega onoga na čemu je pri, bio prije toga, a što je izazvalo Allahovu sržbu ili što je izazivalo Allahovu srđbu. Znači svako navadjalo dijelo, svako dijelo koje je Džele Vala zabranio, ono izaziva Allahovu dželevala srđbu. Allah dželašan to ne voli jer nastavlja Ibn Đarir pa kaže ostavlja je takvo dijela koji izaziva Allahu u srđbu i koji on subhanahu wa ta'la prezirao. Allah mrzi, i to je njegovja osobina, da on mrzi s koji su na stran putici. Zatim on mrzi sva dijela sa kojim on subhanahu wa ta'la nije zadovoljan. Sva dijela koje on te barek i wa zabranio. Što znači kada čovjek to e, čini i kada radi, izaziva lahu Đelevala mržnju i njegov prezir u tom trenutku, znači dok to činiš. Razumijete? A tauba, iskreno pokajanje, ah i vraćate ponovo, u okrivje lahove bare koje je tala ljubavi, odnosno da je on subhanu o tala zadovoljan, zadovoljan tobom. To su velike, zato to je ovaj ajed iz Sure Nur, da nije lahove dobrote prema vama. I njegove neizmijenije milost s Ti u tom stanju, izazivaš sržbu. Allah šan nije zadovoljan, Allah to mrzije, Allah to ne volije, Allah to zabranio, a ti tako hrabar, tako si hrabar i svjestan. Čak nekada se svjestan da je Allah šan to zabranio, pa kažu učenjaci imali mali imali hrabrijeg od onoga koji čini grijeh, a svjestan je da je to grijeh. Imao hrabrijeg, hrabrijeg od njega, a kaže imali većeg nevijenika, da čovjek čini grijeh, i da smatra da nije će biti kažen, da to Allah Želešanu nije zabranio. Razumijete, ne gira. Znači, ima većeg je u isto vrijeme, ali isto tako, ako čovjek smatra da je to samo grijeh, ali on slabašan, pa ga čini i hrabrije godnjega, kako je mu tako siguran, kako može biti siguran da ga Allah žele, Allah nije će kazniti za to. Razumijete? Zato čovjek se nikad ne prepušta, nikad se ne prepušta, nikad svjesno ne ulazi, ali nekad ga šetan pobjedi. Nekad ga šetan pobjedi, A kada bi je halal, ja sebi taj postupak i grijeh koji je Allah Žešan zabranio pa ponosio a to je Allah Žešan dozvolio takvo uvjerenje i tako uvjeđenje ga izvodi iz vjeri. Više nije u vjeri, više nije musliman jer je uz ili porekao ono što je Allah Želevala objavio poslaniku Muhamedu s.a.v. alih i veseleme ali ako prizna svoju slabost i da to čini što znači strasti, što žudi, što je slabašan na sadu svemu tome i nastajima šeitana Onda se nadati da će Allah što dana dahnuti te obom. Da će doći možda trenutak kada će se pokajati, ali u isto vrijeme strahu je mozadnijeg, da ne preseli tako ostanju stanju, pa da na sunnjen dan odgovara odgovara za svoja teška djela i svoje teško stanje u kojem, u kojem je bio. Zatim, el-Zadžađ, rahmetullahi alihi, kaže za riječi gafiri zembi wa qabili tawb, da je Allah jale, vara, taj koji prihvata Prihvata pokajanje i da je on taj koji oprašta koji oprašta grijehe. Kaže nakon toga, onaj koji prihvata vraćanje svoga roba u pokornosti njemu. Allah te prihvata, Allah te poziva i Allah te doziva i sve. Ma u kakvom stanju bili, ma u kakvom kufru, nevijerstvu i širku bili. Sve njih, sve nas Allah poziva da mu se pokajemo i da mu se vratimo. I on to prihvata, subhanahu znači, tvoje vraćanje kada odlučiš da se pokaješ i da budeš dobar i da slijediš ono sa čim je došao Muhammed, alihi, salatu, salatu wasalam. Zatim kaže nakon toga, zato je rečeno da teuba znači povratak i vraćanje, pokornosti i ostavljanje nepokornost i griješenja. Zbog toga je teuba nazvana, znači, povratak povrataka pokovnosti Allahu dželeva'ala i ostavljanje pokornosti i griješenja. To je istinska teuba. Da se vratiš Allahu subhanahu wa ta'ala i u isto vrijeme da ostaviš ono što si činio sačin gospodar te barekeva ta'ala nije, nije zadovoljan. Al-Hatwabi rahmetullah Ali kaže Ettawab onaj koji prašta i prima pokajanje svojih robova svaki put svaki put kada se ponovi teuba ponovi se njegov oprost, makfiret, makfiret i prihvatanje taubi." Allah. Šta hoće ne kaže al-Hatab i rahmetul al rahmetu Koliko god da griješiš, koliko god puta da se pokaješ, Allah dželevala će ti oprostit. Odnosno, naći ćeš Allaha subhanahu wa ta'la da prihvata tvoju taubu. Znači, koliko god da griješiš, koliko god da se vraćaš, ali ako se istinski pokaješ, jer šeita radi, ali ti moraš raditi, tvoja svijest mora raditi, ne smiješ se predati, ne smiješ se prepustiti, pa da kaje su mala gotovo, toliko sam radio, ti loših dijela, ovo ne postoji, znači oprav za, za, za ovakve vrste grijeha, pa se prepustiš i na tome preseliš, ne, ti se boriš, i boriš, i kaješ, i vraća se Allahu Đelevala, će te naravno, će, da te neće popusti, neće te ostaviti. Ali ti isto tako, da smiješ ostaviti ovo što ti Allah Đelevala ostavio otvorenim, ostavio otvorenim sve dok sunce ne izlađe sa zapada. Razumijete? Znači moraš to prihvatiti Allaho žele vala neizmijenu neizmijenu milost, vraćati se, kajati se i molite Allaho žele vala te usmrti, a ti da si u tom trenutku na istini i da je on subhanuvotala zadovoljan tobom. El behek i rahmetullahi alihi kaže onaj koji prima pokajanje, etawab onaj koji prima pokajanje od koga on žele vala hoće. I ovo je jako bitan način pokajanje koga hoće, nije svaka toga. Da kažeš, e, siguran sam da mi je Allah je levala primio. Razumijete, ali ti se nadaš, ti se nadaš da ona primjena, i Allah je levala obećao da će primiti. Budi iskren, ali isto tako, koliko ljudi ne iskreno dove, koliko ljudi klanja su glada, nije ni šta klanja, šta uči, sti kvar čini, moli Allah su glada, srce odsutno. Razum je svijest daleko. Razmišlja o petim stvarima, a uči krupne riječi, izgovara krupne riječi, umiljava se, približava se Allaho subhanovo talo, nije ni svjesna šta traži. Ili koliko ljudi kažu, Bože, oprosti mi, ja znam da se vrati na gdje. Svjestan je. I ubijeđen. I ubjeđen da će ponovo, ako iskrisne prilika, ponovo će to učiniti. A Bože, oprosti mi, pa onda pomisli, e, kad tu uradim, ja ću se pokajati, pa nakon toga ponovo ću se pokajati. Subhana. Allah djelašanu daje teufiq. I vidjet ćemo, znači, od plodova spoznanja. Allah djelašanu... Allah djelašanu je teufaab od značenja teufaab da on nadahne koga hoće da učini teufu. Jer ti nisi sam od sebe došao do pomisli da se pokaješ. Nega Allah djelašanu ti podari uspjeh u tome. Teufiq od Allaha djelašanu. Da u tvojom srcu je učinio da osjeti, da ima potrebu, da izgovori, da se pokaje. A nakon toga, kada ti izgovoriš, kada se pokaješ, Allah Đelešanu prima to pokajanje. Razumijete? E ko ti garantije da će Allah Đelešanu te nadati za te Bogu? Niko. Živiš u nadi, ali ta nada, Allah Đelešanu zna svačije misli, svačije stanje, zna i nađije, zna oholnike, zna silnike. Razumijete? I Faraon kada je vidio. Kada je zaista jeki u njegovo srcu, jeki, on imao jeki u postojenju Laha Dželašanu u trenutcima smrti. a Laha šanu nije podario te u fik, u njegovom srcu, da izgovori riječima, eh, sad se ja kajem. Znači prije nego što je došlo do uzimanja do uzimanja duše. Zato niko nije siguran kako će preselati, kako će okončati. Da li će okončati u toku činjenja greha, on imao nije, nakon učenja možda, mjesec Ramazana, ja ću se pokajati. Većina ljudi tada odluči. I većina ljudi odluči da se pokaje kada dođu 50. i 60. i tako. K'o ti garanti ahir? Danas ljudi umiru. Mladi, relativno mladi. Bebe su mali. Za bebe nećemo se plašiti, nećemo se kirati. Za njih ima obećane tekstove šarijaske koji su došli. Ali šta je za one koji dođu iznad 10 godina? 12, 13, 15, 18, 20, pa između 20 i 50 koji predstavaju u takvom stanju. Koji su u onoj kategoriji, kada im se zapisuje sve što čine i sve što rade, i za sve što su činili i sve što su radili, odgovarat će i stanje na, u kakvom preselu, u takvom stanju će biti proživljeni. Ko će im pomoć. Svi ljudi, kada presle u takvim stanjima, kada budu proživljeni na sudnjem danu, svi će bježati jedni od drugih, od roditelja, familije, djeci, znači roditelji od djeci, svi će tražiti jedno dobro djelo, nikog nikog neće prepoznavati. Vjerovijesnice, kada Allah želeo Allah na sudnjem danu se ukaže stvorenjima, kada se ukažu Buharije i muslima, Allah Đeljavala će se pojaviti na mašaru iznan svi stvorenja i glasni će povikati. Sada neka slijedi svako ono što je slijedi dok je bio na Dunjaluku. Ta će se ljudi početi klasirati. Odva, mora Allah, Đeljavala. reči je, mora se ono što se obržava, pa će ljudi krenuti za suncem. Svi koji su obožavali sunce, krenut da za suncem. Skupina za mjesec. Mjesec koji je obožavao, ide za mjesec. Mnogo božci, mnogo božci idu za tim. Kršćani, kršćani, kada ih bude lađa, samo pitao koga ste vi obožavali, on će ostati na to mjestu, Koga ste vi obožavali, oni će kazati i sa, koga? Sina božije. Kaj lađa, kad zrbtum, vi lađete. Allah nimao oni drugu, niti imao sina, pa će ih upitati šta želite u ovom trenutku. Znate kako će to strašan, težak dan biti? Da neće poželiti milost, rahmet, džennet, blagostanje? Kaže, želimo da nas napojiš, sluhamo. Ožeđi, kako će strašan dan biti? Pa će Allah džeshanu kazati, idite i svi će popojati u džehennem. Kompletna skupna kršana, svi će popojati u džehennem. Zatim, židovi, židova će se ukazati, Pita, šta ste vi obožavali Uzeira, Sina Božijeg? Razumijete? Šta ćete, šta tom ono trenutku? Isto, da, da se napiju, da i napije. Žedni. Kaže, pijte, zatim će svi popadani biti u džehennem. I svi će se klasirati, svi, neće ostati niko na mjestu, osim jedne skupine, svi će se razbježati i svi oni koji su slijedili nešto na dunjanku, zatim će se povesti na ahiretu. Ostat će Habibi kategorija ljudi koja je s Jekinom vjerovala na Dunjaluku uveličanstvenog uzvišenog Allaha Subhanahu Atala o kojoj mi govorimo. Njegova imena komentarišemo. Ostaće ta skupina i u toj skupini i lice miri. Svi ostali habivi će se razići. Tako će strašno će znači, biti. I kad Allah Đelešanu se pojavi iznad njih. Ali u onom liku koji on neće prepoznati, neće ga prepoznati. Pa će kazati šta je vas zadržalo kada su se svi razlišli, niko nije ostalo na svojom mjestu. Šta je vas tu zadržalo da ste ostali na tom mjestu? Kažu, mi čekamo naše gospodara. Čuli smo glasnika u drugom rivajetu da kaže, svaki onaj koji je obožavao na Dunjaluku ono što je obožavao, neka ga danas slijedi. Mi smo obožavali Allaha Đelešanuhu u drugom rivajetu, kad imali smo naše gospodara kojeg smo obožavali, ali ga kaže nismo vidjeli, ne zove koga ćemo snijeti, ostali na mjestu Subhanoha, pa će Allaha Đelešanuhu doći u pravom liku u kojem, po kojem će ga oni prepoznati, a ima znak u rivajetu muslima Buhari, znači rivajeti jedni drugi upotpunjuju, pa kaže da li između vas i njega ima Da li smjecuvaas njega ima neki znak po kojem ćete ga prepoznati? Kažu ima. Koji je to znak? Kažu asat pod kojeca Hadželevala. Potome će ga prepoznati da je on zaista u istu Njihovog Gospoda. Što znači Habibie, tvoje znanje Allahu subhanahu wa na dujanuku, spoznaja Uzvišenog Allaha kroz njegove veličanstvena imena, njegova svojstva će ti biti Rezultat uspjeha na ahiretu da ćeš moći prepoznati Allaha subhanahu wa ta'ala. A oni koji negiraju Allahove osobine, Allahova imena, kako će prepoznati svoga gospodara koji kažu da nema, ne posljedije atribute, niti osobine? Razumijete? Niti ima svoja imena. Takvi će biti od onih, od kojih će biti zakonjeno da vide Allaha subhanahu wa ta'ala. A kada ugledaju Allaha subhanahu wa ta'ala, kažu rivajet Buharije i muslima i drugim rivajetima, neće ostati ni vjernik, ni vjernica da neće pasti na seždu. Svi će pasti na seždu. Ali među njima neće svi moći učiniti seždu. Oni koji su tvrdli na ljunjalku da, da su bili zaista istinski vjernici, a tu su licimeri koji su se pretvarali, bili s nama uz nas, da lade šan takvog stanja, neće moći učiniti tu seždu. Ostat će uspravno. Ako goda da pokušaj da pa na srđu, paš će i na liježa pot njegovat. biti... Pa će se znači, kada se podignu, Allah dželevala ukazati ponovo. Zašto navodimo ovaj rivajet? Navodimo Habibi da u tom trenutku će ljudi krenuti pre nasira čupri. Allah dželešanu će biti iznad njih, ispred njih, a oni iza Allaha subhanu wa ta'la krenut će pre nasira čupri. I kaže poslanik sallahu alihi veseleme Ja sam prvi koji će uspjeti da pređe Sira Čupriju, a kaže i moji sjedbenici, i moji sjedbenici. I da li je sve završeno, diđenje Malaha Đerašanu o strane i vijenika i monakljika u tom trenutku i kada se krenje prena Sira Čupriju, da li je sve završeno? To su vijenice, ostale su vijenice, prelazi sa Sira Čuprija i dolazi sa Sira Čupriju. Neki će uspjeti, neki neće. Jer kaže poslanik u nazavku Hadisa, oko tog tog sirat čuprije mosta, kruže, kuke, koje su željezne i bodljikave, i koje kada krene čovjek da prijeđe, sirat čuprije će ga uhvatiti i gurnuti džahenem. Nisu uspio još Ahir, sirat oštrije od sablje, tanji od vlake. Treba ga prijeći ah. neki će ga prijeći s ponosom, brzinom, u rivajetu muslima sramdeset hiljada, vijenika kako je Malašan obećao uh, džennet bez polaganja op, uh, računa i obračuna, oni će imati lice poput mjeseca, punog mjeseca, I on će prvi koji će prijeći zaposlenikov sallahu aljih ihova sallam. Prva skupna, 70.000, ovi ostali će sahih malo mučiti. A neki će se pravo mučiti. Neki kada klinu da padnu kuka će ga uhvati, probit njegova prsa, pa će on ponost te kuke da se vrati na most. I tako će se mu sad dok ne uspjel neki kada ga kuka bacio da upravalio. I tu će biti punom muahida. Puno vijenika koji su govorili abduhu koji su uklanjali, koji su postili, koji su zekadavali. Puno će i biti koji će popadati u džene. Puno. To neće biti mali prvi, nego puno. Puno će i popadati vrijenici prelaze, dolaze pred vrata džerneta i onda ide druga sljedeća etapa o kojoj ćemo mi neka drugi put nastaviti govoriti. Prvo spoznaje uzvišnog Allaha dželevala etawab da znaš Habibi da je on jedini koji prima i prihvata pokajanje kojim se trebaš pokajati, od koga trebaš oprost, oprost tražiti. Pogledajte šta kaže veliki učenjak Afkališi uzvišeni alađelevala stvara teubu pokajanje stvara teubu pokajanje u srcima stvorenja olakšava njenes babe uzroke da se znači teuba ostvari kako bi se pokajali i njemu povratili vraćaj ih sa puta zabude puta znači koji uzvišeni alađelevala prezire sa kojim uzvišeni alađelešano nije nije zadovoljan na put istine na polza kojimi Allah dželle vale zadovoljan. I ovdje vidite šta kaže on, ovo ima Kurtubi navodi znači so u svojoj knjizi u komentaru lahve lijepih imena, podržava ovo mišljenje, hoćemo nastavljamo znači šta on nastavlja nakon govora ovog učeniaka. Naš znači, Allah dželle stvara u srcu čovjeka nadahnuče da učini teubu. To je taj osjećaj koji ti osjetiš da bi trebalo da se pokaješ, što je milos od Allah dželle šanu kazana te meni svima A da Allah nije to učinio, da ti nije nadahnuo, da ti nije stvorio tu želju i žudnju i čežnju, zato ti nikad ne bi bio od onih koji, koji su spašeni i koji bi se pokajali Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim poslanik sa Allahu alijih vasaleme kaže u hadisu koji bilježi muslim. Mentab ko se bude pokajao prije nego što sunce izađe sa zapada, kaže poslanik sa Allahu alijih vasaleme, tako on tako Allah prikvat pokajanje i tako on će Allah, on će Allah ko se pokaj, ko budi nadahnut ko mjela želešanuh neuspije ko mjela zaželi dobro nadahnut ga za tom tevbom i tu tevbu će primiti primiti to pokajanje u drugom rivajtu poslanika sallahu alihi vseleme kod Buharije kaže poslanik sallahu alihi vseleme lau anna libni ādeme vadije min zheb kadabi sin Adama posjedovao dolinu zlata dolinu zlata suhan takva su stvorenja kaže nakon toga poslanik ahabba an yakuna lahu poželio bi da ima takva takve dvije doline zatim nakon toga kaže poslanik walai yamla fahu illa turab njegova usta ništa drugo ne može napuniti osim zemlja Čovjek je gladan, samo žudi, samo želi, koliko god da ima, da još, da još. U drugom rivajetu Buharije kaže poželio bi drugu dolinu. Pa kada bi mu je Allah Đelšanu podario, kaže poželio bi nakon druge da ima treću. Nakon druge da ima treću, znači dolinu Zlata. Nakon jedne poželio bi drugu, nakon druge poželio bi treću. I kaže njegov stomac, sina Adamovog, ništa drugo ne može napnuti osim zemlja. Samo zemlja. I na kraju ovog hadisa, koji nam je dokazat znači, što će sad doći, kaže, poslani sallallahu alijih vasallam, vajatubullahu ala mentab. Vajatubullahu ala mentab. A Allah jale vala prima pokajanje svakog onoga koji se njemu pokaja. To je, znači, plus poznaje uzvišenog Allaha jale vala njegovog imena at Da on, subhanu wa ta'ala, prima pokajanje i to pokajanje nije ograničeno. Ograničeno je samo sa tvojim životnim vijekom. U smislu, kada dođe melek smrte, tu uzme dušu, ta se pokajanje ne prima. Tada pokajanja nema. I ako doživiš izlazak sunca sa zapada, nakon toga, nakon toga nema pokajanja. To će biti jasan znak, svi će ljudi vjerovati. Danas je čudo se desilo. Sunce svaki dan, se isto kada jednom se zapada. Ovo je nešto, nema kontrole. Ovo je nešto što je samo Božim rukama. Božanska moć, nešto što samo njemu dolikuje. I svi će kazati, amen to bila nema koristi Tadahi. Korist je danas, kada ne vidiš Allaha, kada ne vidiš velike znakove, u smislu takih velikih čuda, da vjeruješ u Allaha i zato su pohvaljeni vjernici, jer prva osobina koju Allah što ne skazuje kod vjernika, da vjeruju u gaib, neviđeno, dešavaju, subhan, slušaj sad, predaju šta će biti na sudnjem danu. Predaja kada bi je predoćio ateisti nekome, nema imana niti može povjerovati, tiješko me povjerovati, jer on sve onaj, stavlja na vagu svog razuma, ako razum može to da prihvati, prihvata, ako ne može prihvati, on to odbija. I oni koji ih slijedi u tome. Razumijete? I kako će tako imati nadahnuće dalaha dželešanuhu? Nadahnuće dalaha dželešanuhu. A dok vijeni kahi, koliko se puta zapita u što ti vjeruješ? U niz stvari. Znam se koliko ima samo nagoveštaje poslanika, i preznaka sudnijeg dana u sve te preznake ti čvrsto vjeruješ. Knjigu Kur'an kada učiš toliko stvarima koje govore o gajbu, u sve te stvari ukazivanje prije nas, o narodima koji su prije nas bili, sve što se dešavao sa tim narodima, sa poslanicima, čuta, velike muđize koje su davani vjerovijesku, u to sveti ti vjeruješ, ne izdvajaš, ne ti sumnjaš, ni ti poričeš, sve prihvataš. To su velike stvari, krupne stvari. I sve nagovještaje koji će biti prije od malih i velikih od dešavajma sudnjem danu, čvrsto vjeruješ. Pa se vratiš na siru poslanika sa Allaha alijih veseleme, njegov život, šta se dešavalo u Mekanskom periodu, u Medijinskom periodu, čvrsto vjeruješ, sve ti vjerodosvene predaje poslanika To su velike stvari. I onda vidiš kolika je razlika između tebe i ateistin. I onoga koji ne vjeri u gaibu, ili onoga koji sumnja u gaibu razumete zaista potreba velik veliki yakin wallahi te bareke te bareke a o je plus poznaje koji proizilazi iz imena la ilaha illallah at tawab da bijenik čvrsto vjeruje, da je on subhanahu wa ta'ala jedini koji prima pokajanje, jedini kojim se kaješ, jedino kome je se ponizno obraćaš i gdje se ubijeđen, da je on taj koji oprašta. Ne postoji neko koji može to, znači da ima takvu osobinu ili da ima takvu poziciju da oprašta grijeh i da prima pokajanje. Pa kaži ima Kurtubi Rahmetullah Ali. Kada je ovo potvrđeno, a ovo navodi se, znači, spomni odmah nakon govora, a Hlišijad je govori da Allah dželevala stvara nadahnuće, znači u srcu vijenika za teubom, pa kaže kada je ovo potvrđeno, znaj da ne postoji niko ko ima mogućnost da stvori u srcu roba teubu, odnosno da ga nadahne za teubom i činje im, im pokajanja. Jer uzvišen je Allah i je jedini stvoritelj dijela robova. Zato Ahli Sunne vjeruje da sve što činimo, sve što radimo, da je Allah ko je nas stvorio, stvara je naše pokrijete, naša dijela. Ovo što ja radim, Allah što je stvorio. Nije znači moja samo volja, nego Allah i to je stvorio. Ja kada pričam, Allah je stvorio moć govora, slova, harfove, glas, sve. Moji postupci, moji pokrijeti, sve što činiš ja ti, sva stvorenja, Allah je stvorio. Pa tako da je stvorio, I to od nadahnuća u tome u tome srcu pa kaže što je suprotno tvrđimo atezila mu a tezva tore prihvaćaju to odbijaju pa kaže svodno tome niko nije u mogućnosti niko nije u mogućnosti prihvatiti pokajanje i oprostiti grijehe robu osim uzvišeni uzvišeni Allah te bareke ve taala zati navod, navodi drugi govor drugog učenjaka Ibnu al-Hisala rahmetullahi Al i kaže jevreji kršćani su uznevjerovali ovu veliku osnovu vjerovanja. Subhanallah, kome oni idu, kome se oni obraćaju, od koga traže makfilet i oprst? Osnovu, znači, ovog vjerovanja, oni su uznevjerovali i prepustili u svje stvorenjima. Pa kaže, uzmejući sveštenike i monahe za bogove pored Allaha te bareke, te bareke te Allah, odredjevši da svaki onaj koji učini grijeh ode kod jednog od monaha ili sveštenika, dajući im nešto, a on mu nakon toga briše i oprašta njegove grijehe. Pa navodi Kur'anski ajdi kaže Allah Čloshanu iftiraen ala Allah, iznosjeći ogromne gnuste, laži na Laha tebareke tebareke veteala, pa kaže qaddallu wama kanu muhtedin, a oni su ti koji su sigurno, sigurno bili u zabudi i druge odvodili. Zaviste koliko svešeniji Oni koji to čine, odvode ljude u zabudu. Razumijete, to je veliki delanet na, na kojem su oni i što drugi odvode u zabudu da odlaze i traže oprost makfiret, oni. Zatim kaže, naravno to je od jasniji njihovih zabuda, kojim zavode svoje sjedbenike uzimajući njihovi metak na nedozvoljen način kroz mnoga stoljeća. Uzmajući metak, kahi, na nedozvoljen način jer Allah dželešano i Kur'anov ukaze. I ovo ja, je danas kada čovjek razmisli o situaciji, mnogi oni koji žive na takav način, nose u vjerski propisa, ovo se može spustiti na svakog takvog. Kaže Allah dželešano: "Ja eho elzina amenu in kaseera min elahbari ve ruhbani lejkuluna mualan nas To vjernici kaže vlad Jelšanu, mnogi svećenici i monasi doista, na nedozvoljen način tuđa imanja i metke jedu i od Allahova puta odvraćaju. Koliko danas takvih ima, na svim stranama, ne samo kod kršana i židova, jedu tuđi imetak i s druge strane od Allahova je sud tu, od Allahova puta odvraćaju, zato što drugi objeđu da je to put, da je to smisao života, da je to istinska sreća i da je to pravi način kako će tela želevala oprostiti grijehe. Pa kaže kažeš odno tome ne postoji niti melek, niti poslanik, niti bilo ko ko ima ovlast i mogućnost da oprašta grijehe stvorenja, niti da mu priznaješ ponizno svoje grijehe i tražiš oprost od njega. A danas mnogi odlaze nedenju misu, je ispovije, tamo, nakon toga odeši, korizno kaže sve što si činio, on kaže ajde, Bog te veselio, ideš, oprašteno ti gotovo je. Razovijete. To, to nije vjera. I to je jedno od najvećih stvari, znači njihove zabude, koju su negirali, koju su pripisali ljudima ono što pripada Allahu, Allahu te bareke. To je najveće Allahu pravo. To je Allahu vahdanijet, Allahuva jednoća koji jedini oprašta i prima pokajanje. Jedini uvodi u džene koga on hoće ostavlja u zabludi koga on hoće i kažnjava koga on, subhanahu, subhanahu wa ta'ala, hoće. Njihovu tvrdnju, njihove argumente poriču mnogi kur'anski ajeti i mnogi hadisi poslanika sallahu alihi wa sallam. Koliko je mi ostalo? Kaže Allah Jalavala u suri Al-Imran 135. ajetu وَلَذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَ Pogodajte din ili islama jednostavnosti, kako Allah jelevala opisuje muznime, griješnike, sve one koji činije grijehe i kakav im izlas daje. Šta je na njima da učine? Kaže Allah je ušanuhu وَالَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَتَنَا وَظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغُفَرُوا oni koji učine grijeh, razvrat, ili učije neki vid nepravde prema sebi zekrullah odmas se sjeti šta si učinio znači ovo ovdje učijaci posebno ukazuju sjetite se veličine svoga grijeha šta šta si učinio znači svesno odmas svej proradi festagferullah i nakon toga odmas Allahu subhanahu wa taala pokaju toga je tako pola šanz završava فَيْسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَيْي يَغْفِرُوا ذُنُوبَ إِلَّا اللّٰهُ I odmah s automanski pokaju Allahu dželbala, tražeći oprosta od Allaha. I Allah kaže, a ko oprašta grije, osim Allah? Znači ne postoji, niti može neko biti, da pripiše sebi osobinu da on oprašta, da je milostiv, samilostan, da uvodi, da prima pokajat. Samo Allah dželbala, na kraj kaže Allah Ćalašanuhu وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ i nisu ustrajni na ono onome što su učinili a oni svjesno znači toga stanja da su što znači da kada bi se desilo da ponovo učine grijeh ne bi ustrajni bili na tome i ne bili svjesni nego bi bili prevareni, zavedeni od strane šeitana da učine takav grijeh ali uvijek kada učine grijeh Allah Ćalašanuhu opisuje takve oni se sjeti Siete vele cine koliko je krupanta i grije zatraže oprosta znajući da jedino Allah subhanahu wa taala prašta i niko drugi pored Allaha subhanahu wa taala. U hadisu foi namdoshode mu beta radhiyallahu anhu da je upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "O Allaho poslanice, alimni dua ed'u bihi fi salati." Wa Allaho poslanice, poduči me dovi koji učijah učiti u suni namazu. Jo ovu dovu je imam Buhari svrstao u poglavlju dova koja se uči prije, prije selama, prije selama, naču namazu. Pa kaže poslanik sallahu alihi wa sallame Kul, Allahuma inni zalemtu nefsi zulmen kathira, wala jagfiru zunube illa ent. Reci o gospodaru moj, Bože moj, zaista sam veliku nepravdu učinio prasebi. Mnoge sam grehe učinio. A niko drugi ne oprašta grehe osim tebe. Niko drugi ne oprašta grehe osim tebe. Fa gufirli ma min indik varhamni inneke ente inneke ente K'o zna da ovu? Inneke ente lo rahim. Zaista si ti koji mnogo prašta i koji neizmjerno neizmjerno milostivni. Ovom dobom potvrđuje šahij da si učinio veliku nepravdu. Mnogi grije si učinio. priznaje što Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali isto vrijeme si svjestan i znaš da niko drugi ne oprašta te grije osim Allaha subhanahu wa ta'ala. I na kraju pohvaljuješ Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim veličanstvenim menima El Gafur, Ar Rahim, da je on jedini koji mnoge grije prašta, mnoge grije prekriva, sakriva ostvorenja, ostvorenja i sakriva i da je on neizmjerno milostiv, odnosno da onaj kojemu se pokaje i koji zatraži oprosta, da Allah dželevala tako on će oprosti. Allah subhanahu wa ta'la u suri Šura u 25. majtu kaže وَهُوَ الَّذِيْ يَكُبَ لُتَوْبَتَ عَنْ عِبَادِي I on je, taj, on je taj jedini koji prima pokajanje svojih robova. يَكُبَ لُتَوْبَتَ Jedini koji prima pokajanje, što znači pokaj se, vrati se, Allaha dželevala ćeš naći da je onaj koji prihvata i prima tvoju teubu. Zati mala Đerašana kaže u suri Nur, u 31. ajetu, Tubu ila Allahi džemi'a. Svi sallahu dželle vala pokajte, ko? Eyyuhel mu'minun, la'allekum tuflihun. Svi sallahu pokajte, o vjernici, kako biste uspjeli. Vjernici, mala Đerašana, ređuje teubu. Pokajte se Allahu, vratite se Allahu subhanahu wa ta'ala kako biste uspjeli ili ako želite da ostvarite vaš koračni cilj, a to je džene, i dženevsko uživanje. I ovi ajeti i mnogi drugi ajeti i hadis poslenike sa Allahu alijih i ukazuju i potvrđuju da ovo pravo praštanja i kome se čovjek treba znači, poniz obraćati, od koga treba ponizotražiti, i makfirati oprost jedino pripada i je Allahu Subhanahu Wa s druge strane govorit ćemo, znači detaljnije o ome ukazuje se i postaje jasno kolika je zabluda svih onih koji upućuju dove stvorenjima i traže od stvorenja živih ili mrtvi, živi ili mrtvi, predmjeta živih ili neživih bića, a o tome ćemo govoriti jer spada pod posebno poglavljete vasula. Tako da isto kažemo da iz ovoga ima ili pose izuzetak šefaata zauzimanja zauzimanja i to zauzimanje Allah subhanahu wa taala će podariti odabranim robojima, onim robojima za kojima je on te barek vetara zadovoljak na sudnjem danu će mnogi činiti šefat zauzimati se od onih kojima će biti dozvoljen šefat biće iskreni pravi vjernici s maženetlijama kada uđu u dženetu nastavku onih hadisa, kada ugledaju sve što je ljepota, a kada vidi da mnoga braća musimani, fali gospodaru, zaista smo imali našu braću, pogledajte početka hadisa, koji su s nama nama zabavljali, nama zabavljali, ali i ne vidimo, kaže ovdje s nama, pa traže da laha za uzimanje da Allah Đelešanu izvede takve, pa će Allah Đelešanu poslati meleke, koji će imati naredbu, da odu da pretraže džahnem, i da uvide ili vide te vjernike za koje vape i dozivaju vjernicu u kako bi se znači, izva, izvadili meleci, kako kaže poslani slocelep, će moći prepoznati takve potragovima seđdij. Potragovima seđdij. Sad je niz rivajeta gdje zateći će izateći nekih do članaka, nekih do pasa koji će biti u vatri, ti dijelovi će biti izgorjeli izgorjeli, ali oni koji su, znači, čilni sežu, sedam dijelova seže bit će uskraćeni, zabravi novaciju da, da ih prži, po tome će prepoznati. Pa u drugom hadisu, nastavak ovog hadisa u čijem srcu nađete, odnosno u, kod koga je nađete iman poput jednog zlatnika, težine jednog zlatnika, takve izvede. To će biti prvi šefat, prvo zauzimanje, zatim pola zlatnika i sve. Ali, brate, paži oni koji su namaz obavljivati da se ne bi krivo shvatilo, pretumačio kako mnogi danas tumače da su ovakvi hadisi, slični hadisi, oni koji ukazujući iz ženema izaći ljudi koji nisu imali, znači ko sebe, šehadeta i onoga ispravnog, ostvarnog tevhida u Allaha, tebarek i veta'ala, dobrih dijela, dobri dijela. Tako da se svi ti hadisi sakupe i onda se obrazlože pojasnje enako kako su ih pojasnili prve generacije musmani, znači naši predstavnici Selefusani. Selef Na kraju treći plod spozna imena Tawab, jeste da se nakon imena Tawab spominje ime Rahim i spominje ime koje je? El Hakim Svemilosni i da se spominje mudri. Kakve su, znači... E, šta je mudro od svega toga? Pokušali su neki učinjaci dokućnjena prenijeti, ukazati na sve to. Pa prije svega, znači, la Đerošana u suri taube u 104. majtu kaže وَأَنَّ اللَّهَهُ وَتَوَّابُ الرَّحِيمُ I zaista Allah taj koji prima pokajanje, koji prašta i koji je neizmjerno, neizmjerno milostiv. Im, nakon Tehuab kaže Allah Tebare Kvetala i milostiv prema svojim robovima nakon njihovog pokajanja. Milostiv je prema svojim robovima nakon njihovog pokajanja jer hi neće kazniti, jer hi ne kažnjava nakon učinjenja Teube. Razumijete? Te prašta, prihvata, prihvata pokajanje, ali Rahim da im neće, da im neće, da i neće, da im neće kazniti. Nasljeća pona sredjeća put. Subhani kallahu. Hamdi kajšara da i lahi da nite slati hrtu.